В разі небезпеки всі мали ховатися за вали, хати залишати на риск, або вони устоять, або підуть з димом. Журавель, що його вибрали по Кіндраті Мусі, головою села, слухав у всьому Тарасі і ніколи йому не перечив. Старий Кіндрат Муха огляв зовсім і не мав уже сили такою великою громадою керувати. Одначе у важливих справах Рада зверталася до нього порозумне слово, і він їй ніколи не відмовляв. Його слухали всі, від малого до великого. Доживаючи свого пізнього віку, він тільки мав розради, що всі його шанували і любили. У нього жив старий пустельник Гарасько. Були обидва однолітки, то тепер сидячи взимку біля печі, а влітку на призбі під хатою, грівшись на сонці або під яблунькою в садку, розмовляли про давнину. Про минуле Гараська ніхто не знав, бо він про це нічого не згадував. Якось на третьому році його перебування в Тарасівці старий важко занедужав. Збирався вмирати і говорив про це кожному, що години його життя вже почислені, і що вже недовго людям заважати буде. Прикликали панотця, висповідав його та відправив масло свяття. А проте він не заспокоївся, і чим ближче до смерті, тим дужче непокоївся і не міг собі знайти місця. Видно було, що в нього щось на сумлінні важке лежить, що він не хоче того брати з собою на той світ. Вістка про близьку смерть Гараська розійшлася по селі. Кожний хотів побачити його востаннє. Люди почали його провідувати. Він так підтоптався, так змарнів і виснажився, що годі було його тепер пізнати. Залишилася сама тінь від колишнього чоловіка. Аж раз він не видержав і заговорив до свого приятеля, старого Кіндрата, «Важко мені, брате, сходити з цього світу, поки не скину з моєї душі важкого каменя, що стискує мою душу. Будь ласка, приклич людей, хай я перед усіма голосно висповідаюся і розкажу те, чого ніхто не знав і не знає». Кіндрат увалив його просьбу, і незабаром наповнилася хата охотниками, Підперли старого подошками, і він говорив: "Я вже вам казав, мої добродії, що я з купецького роду, та не з черкас, а таки з самого Києва. Мій покійний батько Михайло Сащук провадив широку торгівлю між сходом і заходом. Сім'я в нас була велика, я був наймолодший. Батько привчав мене теж до купецтва, виручався мною, як я вже дещо порозумів, та посилав мене з крамом у світ". Я їздив довільно, в Москву, до Львова, а потім в боці в Бахчисарай, ханську столицю, в кафу, а то й до Царгорода. Цей великий світ поміряв я, ведучи цілі валки возів з товаром. Вдома я побував узимку. Я мав товариша Ониська, трохи не братиму, однолітка. Його батько теж крамарював, і ми частенько разом наш крам перевозили з одного кінця в другий. «На щастя, хотіло, щоб ми обидва влюбилися в одну дівчину. Влюбилися на смерть, один не хотів другому поступитися. З тої причини я з приятеля став йому завзятим ворогом. Гафійка, так називалася дівчина, схилялася більш до низька. Я любив її до одуріння і вирішив, що хоч би це коштувало життя мому суперникові, то вона мусить бути моя. Між нами розпочалася така завзята ворожнеча, тоді піддав мені диявол думку прибрати Униська з цього світу. Ця страшна думка не покидала мене ні вдень, ні вночі. Я любувався нею, розбирав її на всі лади, придумував способи і радів, який-то я буду щасливий, коли Униська не буде живим між живими, а тоді нічого мені не стане на заваді одружитися з Гафійкою. Та наявне душогубство я не міг зважитися, тому-то я все вдавав перед Униськом приятеля – і нічим не видавав, хоч це коштувало мені багато зусиль. Тривало це так довго, поки не трапилася нагода. Наші батьки послали нас обох з валкою краму в Крим. Я з того дуже радів, бо знав Крим добре і навчився по-татарськи говорити. А Онисько – ні. Там він мусить пропасти, а я, вернувшись, неодмінно одружуся з Гафійкою. А сердешне Онисько нічого не догадувався, Радів, що поїде зі мною і побачить ті дива, про які я йому розказував, щоб його заохотити. Він Сердега не догадувався, що їде з Каїном, який його погубить. Заїхали ми без пригоди до Козлова, по-торецьки він «Геславе» називається. Тут йде на велику руку торгівля, і тут перепродають і людей. По дорозі я обміркував свій чортівський план добре, і був певний, що мені пощастить. Та я мав знайомих між татарами, котрі мені допоможуть. Я й досі проклинаю годину, коли я на татарську землю ступив Чому я не пропав де в степу? Бо, кажу вам, найтяжче степ проїхати. А вже купцеві в Криму зовсім безпечно. І там, під ханською владою, купців шанують. Отож, зараз, як ми приїхали, я потай пішов поміж торговців невільниками і просто продав брата невірним. Я умовився з ними, що заведу низькою тісну вулицю увечері, коли вже смеркне, а вони його спіймають та між християнських бранців заволочуть. Вони мені зараз заплатили половину юдиного гроша, другу обіцяли дати опісля. Чуєте, люди? Я продав християнську душу невірним».